Sam 45 anys Am tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, donde realizamos un programa en lingua galega que se chama Galegos Noais. E aquí estamos as tres persoas que compoñemos este programa. Boas tardes, Dani, e tamén moi boas tardes, Xulio. Hoxe teñen que perdonarme a miña voz que está un pouco tomada. Vale. Non te preocupes que Intentaremos levar adiante Este programa miña Con, con a da música tamén Que non sería eh, O que temos que decir a todos os nosos coitantes eh, eh, Es seguidores Ya eh. Eh, e amigos pois que hoxe é o último de, deste ano 2025 pero que non será o derradeiro posto que o, no mes de xaneiro, despois de reis eh, comenzaremos outra vez unha nova bueno, eh. interesantísima, dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros con novidades, con informacións, con noticias e con moitísima música para que todos vosotros podades disfrutar eh, como dixemos antes eso, primer, eh, antes de que se nos esqueza e antes que se nos pase o tempo felicitarlle as festas a da xente, a todos os escoitantes a todos os seguidores que teñan un feliz Nadal e que teñan unha feliz entrada de ano Novo venturosa entrada de Ani Novo, verdad? Sobre todo que sea venturoso e eh, eh, despois que virán os reyes despois que viñan sí, cheos sí, de, sí, de gasaños ¿no? exactamente, que viñan cheos de ese son xenedosos pois máis aí bueno, pois pues iso que diciamos música para poder eh, conectar co primeiro convidado que temos esta tarde, vamos alá teño por meu desespero dentro de mi con castigo polo teu amor suspiro miña nena, <risa> polo van sei mo costura e bonita dame unha huya de plata para quitar estas piñas Yo te amor suspiro miña arena vola Pois pues baixamos a música de dos Carecos de 3000 para poderlle darlle a vida precisamente a un profesor de música, un, uh -huh. un, un grande admirador pues, noso. Pois pues, esta peza é ben fermosa desde sí. logo. Entre, vamos a intentar entrevistar Curtiña entrevista, pero suficiente para poder dar reconhecer o, o traballo de Jonathan manda. Moi boa tarde, Jonatan. Que tal? Boa tarde Benvido, moitísimas gracias por atendernos eh, Bueno, perderes un minutiños con nosotros Para saber algo máis De ese teu, teu traballo feiticeiro Que é eh, ensinar pois pues, Aos nosos cativos, nosos mozos eh, que, que, que están aquí na, Nas diferentes bandas de, de música de, de, de Galega Aquí nos centros galegos de, polo menos, de Barcelona E Cataluña, non? Barcelona, Cataluña, e eh, tamén a lá donde chegamos, ale, postecha, a, en Europa ou en América, así que sí. Muy Encantado bien. de poder hacer un pouco de traballo sobre a nosa música, sobre a nosa cultura e sobre nos, sobre todo. Vale. Bueno, eh, eu... Comentaba a, a mi covechado que te veches hai, mo, hai poquinho tempo, precisamente no, no centro noso, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, pero tamén participas en moitísimos eventos, non? teño entendido, eh, esto serve tamén para publicidade a todos nosos escoitantes, seguidores, eh, simpatizantes, de que o, o día 30 estaredes eh, con, con Carlos Núñez, no, no Palacio de, Amú, Palau de la Música, non? Efectivamente, xa o sea, é un concerto de tradición, en Barcelona, no Palau da Música, que, ademais, dende o ano pasado, ampliou xos días 29 e 30. Ajá, Así ajá. que este ano tamén estaremos xos días 29 e 30 ali con Carlos Núñez, e, lóxicamente, está invitada a banda de gaitas de Rosalía Castro Cornella, que sempre é un fijo, como se suele decir, dese de concerto que que enche, decir, é dicir, ten, ten unha capacidade de... Carlos Núñez, eh, hay una conexión con Cataluña que que es increíble, sí. así que allí estaremos todos. Pues eh ya sabes que nosotros somos talismán para expresiones que entrevistando, por lo tanto, tendes éxito ya garantizado. Hombre, o, o éxito de Carlos se garantizado, pero o éxito de que Carlos conte con toda a xente re, relacionada o vinculada de alguna maneira a Galicia, fora de Galicia, é outro éxito, non? É unha forma tamén de, de amosar a forza galega que hai, que hai fora das fronteras de Galicia. Galicia é unha quinta provincia moi extensa, entón, Cataluña é unha esas quintas provincias, donde se suben a ese escenario vinte ou trinta motos, motos catalanes, pero fillos netos ou bisnetos e algún De galegos, lo mm. cual es un orgullo para los que están en Barcelona, para los que vamos desde Galicia, que vemos que que a nuestra tradición perdura fuera de las fronteiras. Ti terás moitísimas anédotas e moitísimos momentos especiais con, con, con, con fillos ou como acabas de decir, fillos netos e bisnetos de, de galegos, pero resulta que a emoción vai contigo casi constantemente posto que ver un rapaz que un ano comenzou de cativiño e despois o ano seguinte xa casi domina o, o instrumento de verdade que a ti enxete de satisfacción, máis, máis do que xe pagan, seguro. E, efectivamente é dicir O, o mundo no que vivimos que é o mundo artístico, é mm. dicir ten cousas moi boas, unha desas cousas pois é, ver como a xente me da pouco a pouco, o que era un cativo xa non é un cativo, <risa> eu acórdomo eu fai máis de 20 anos que foi por primeira vez de Castro Cornellá a impartir un curso, moita dessa xente hoxe os seus fillos están facendo o que facían os seus pais, é dicir, é un orgullo para os seus pais e para ti como profesor que de alguna maneira, pudexer chegar a esa xente e conectar con ele si sí, que guste a, a cultura galega. entonces Entón, eh, sempre un orgullo que se suba un escenario, eh, que avancen, que sigan traballando, que guste que vengan a Galicia, que se sigan empapando de todo o que acontece día a día en Galicia. Eh, en Prolixano non só falo da música, falo do baile, falo da escritura, da poesía, falo do teatro, pois pues de todo o que nos rodea culturalmente, incluso da cocina Carai, que ben... Bueno, eh, dicía que tes moitas anécdotas Comentas a Rosario de Castro Pero tamén polo mundo adiante eh, Quizáis ao mellor eh, Ese desplazamento que, que, que te forzan a facer Ao mellor en América Tamén leva consigo moita emoción, non? Sí, claro que sí eh, Canto máis lonxe da casa estás Máis sentimento Hacia Galicia tes, non? E mm. é unha sensación que, que, que Se non te se percibo O final... Por sorte, que viven en España, é moi sincero che chegar Galicia por coche, por avión, por tren, por donde sexa. Pero os que viven en Sudamérica, sobre todo, ou en Centroamérica, que están a 11, 12 horas de, de avión de Galicia, porque o melhor non poden vir todos os anos. Entón, teñen un, un sentimento moi arraigado a terra. E entón, viven unha Galicia que, como digo eu, teñen máis presente Galicia cos que estamos en Galicia, é dicir, teñen a idealizada, para eles Galicia é como o tope máximo a chegar na súa vida, e, e entonces pois, anédotas hai moitísimas, pero a verdade é que cando, cando nos mandan a traballar por outro lado do charco é unha ledicia, porque a xente ten unhas ganas e unha ilusión, e sobretudo unha paixón que é increíble. Uh -huh. fantástico, a verdade é que estás, estás nos facendo participar dun traballo extraordinario que, que estás a facer aquí Armando querxe eh, dicir alguna comunidade ali <risos> eu queria lhe preguntar que é o que ve nesa xente cando cruza o charco por exemplo, en Argentina uh -huh. pois que tamén nos siguen desde ali que é o que ve nesa xente cando lles tocas a gaita elles enseñan a tocar a gaita Eh, emoción, hai emoción uh -huh. hai sentimento uh -huh. hai algo que eh, que o final eh, moitos deles eh, hai que pensar que inda e xente que despois de moitísimos anos, e cando falamos de moitísimos anos falamos de 20, 30 ou 40 anos quizás pisaron Galicia por primeira vez desde aquel entonces, este ano ou ano pasado e hai xente que único a única maneira que tiña de contar de Galicia por seus fillos, por seus netos era falándolle de Galicia. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a lí representando a Galicia, cuando tú llegas a para que eles techan unha eh, un mellor grupo para que avancen, para que mellóren, é decir, eles están alí como eh, podrían estar 24 horas sin dormir, uh -huh. porque para eles Galicia É dicir, o, despois contantxe esas anédotas O que me contaba o meu abuelo O que mm. me contaba o meu pai claro. O que vivíamos na casa O que se facía o que É dicir, te, teñen ese sentimento Tan adentro, tan adentro Que ao final moi tordeles Sin poder visitar Galicia En algún momento da súa vida mm. Teñen esa Galicia interiorizada Que dices tú, esto é algo que Non sei se lle pasará a outros Pero é un sentimento galego que é a morriña, a morriña do que non volveu pero a morriña do que nunca veu tamén claro, claro, mm -hmm. bueno unha cousa que eu quería comentarte a, a título particular, porque a mi tamén me gusta a música e mm. eu algo, algo practico, son un, un, un, un, un, un aprendiz bueno, o caso é o seguinte a... a as pezas tradicionais galegas, a muller de sí. Chantada, a muller de Lugo, cual, as pezas uh, un, un, unha xota, qualquer sempre eh, eh, bueno é oh, eh, eh, lógico eh, eh, ensinarlles e tal, pero tita, tamén che piden arreglos especiais para algunha peza que os, os rapaces ou polo menos os compositores algús que lle gustan muitísimo a música son capaces de de de pedirche, digo, "Oye, a, a ver se si me axudas a arreglar isto." Sí, claro que sí. Es sí. decir, po, po, por sorte, mm. hoxe a gaita é un instrumento universal, es claro. decir, eh temos que pensar que a gaita é, é como unha guitarra española. Podemos tocar coa gaita casi todo o que queremos, non todo, porque mm. tamente é, é decir, é un pouco reducida en canto de espacio sí. tonal, pero mm. eh, podemos facer un pouco de todo. Os mm. tempos van cambiando e loxicamente eh hai que ir cos tempos. Es mm. decir, sin perder nunca o que vende atrás. Mm -hmm. Con esto quero decir, está tamén tocar a Muñeca de Santado, modo máis tradicional do mundo, como tocar unha canción, digamos, por así chamada, moderna, de compositor, mm -hmm. ou incluso coller un arreglo de calqueira cantante de moda e mm -hmm. facer un, un arranxo para un grupo. É decir, eh, mm -hmm. vos tamén o vedes e vos que tedes aí o, o programa de radio e sí. podes un montón de, de, de música mm -hmm. galega. É decir, pues, temos estes fenómenos Novos, por así chamalos, pois que xa é un pouco máis de, de digamos, poperos ou discotequeros, xamense Bayuca, sí. ou xamense Tanxugueiras, Os Illar de Casandra, é decir eh, a, a música evoluciona, igual sí. que evolucionou a música pop no neste país, é decir o pop de fai 20 anos non é o pop que hoxe escoitamos. Así que sí que hai moitos grupos que piden arranxos un pouco novedosos, de, de feito, hoxe a mañán estiven acabando un arranxo Estou facendo pos compadres de Rosalía de Castro de, de Madrid Que son compadres dos de, dos de Cornellá tamén E mm. van con a versión nova de, de un novo tema non, Que mm. queren estrenar para o que ven mm. Pero, sin embargo, hoxe tamén as, os grupos e as bandas de gaitas Nutrense tamén un pouco de todo decir Teñen por un, por un lado un repertorio, digamos, máis tradicional Pero por outro lado teñen un repertorio un pouco máis moderno, non? Mm. E hoxe tamén, por sorte, quem vai escoitar este tipo de música xa non é solo esa xente, eh, digamos, que ten vínculo con Galicia ou con un centro galego. É dicir, hoxe, por sorte, calqueira persoa do mundo senta a saber un concerto de sexe de, de, de folco ou de banda de gaitas ou de máis porque lle gusta esta música. En sí. uh -huh. entonces bueno o, o espectro do, do campo de composición e da rancho xe moito máis amplio que fai uns anos para acá. Claro, claro no, Comentebache eso porque precisamente aquí, eh, sabes Sabelo ti tamén nosotros, eh, con, Por exemplo, a Garimos de Badalona Ten un grupiño que Acostuma a, a, a xuntar A gaita con outros instrumentos eh, E con azofón, eh, clarinete Eso, a, eso, sí, sí, me, eso sí. me refería entonces sí. Parece que parece que non Pero que esa xente nova Quere aportar algo tamén novo sí. Para que a xuventude se aclimate Unha nova interpretación Basándose no populismo pero tradicional Efectivamente E eh, sí, sí, sí, sí. en riqueza, ademais claro, claro, claro. to, Todo que sea conexión entre outros instrumentos incluso xa con cantantes incluso é mm. Oxe, por sorte a, a gaita é un instrumento por así decirlo, que se foi refinando cosanos mm. que se foi afinando cosanos que mm. se foi millorando cosanos E se podemos tocar con pianista con piano de cola nun mm -hmm. auditorio sinfónico, como podemos tocar con un guitarrista ou eh. con un clarinetista de primera línea. De feito, bueno, hai moitos grupos que xa se animaron a facer eh, así algún tipo de concerto con sinfónicas e filarmónicas. Claro, claro, claro. Sí, e, estamos nun, claro. nun campo moi bo, estamos nun momento moi bo donde a evolución leva a facer cousas novas. Claro, entonces Entón, sí, hai que aproveitarlo tamén. Sí, sí, eh, sí. es decir, hai que ser sempre de mente a mente eh, o meu pensamento. Moi ben, moi ben. Bueno, eu, eu non sei... De, de, de, a verdade é que agradecerche moitísimo que estes aquí canta a outros pero eh, volver a recordar a todos os nosos coitantes que se poden meter en internet e eh, eh, mercar unhas entradas para o día 29 ou o día 30 m, a, en VIAG Vía Gogo, me parece que é o sitio donde eh, se pode... En Vía Gogo, eso sí, é. Vía Gogo. En Vía Gogo, aí teñen as entradas para o Palau, para. o día 29, 30, é dicir, eu invito porque é espectacular, é espectacular. E sabemos de primeira man que a xente que vai unha vez sigue indo o Re, resto da recunca. vida, é decir, porque sí, efectivamente... Recunca, sí, sí, sí. Porque eu podría decir que o 75% do aforo son xente que foi anos anteriores claro, porque claro. Eh, é un concerto moi especial é un concerto diferente sí. e un concerto de máis eu penso que igual me riñen por aquí pero no millor auditorio deste país hombre que que para mi o Palau da Música parece -me espectacular en todos os aspectos tanto Sonor. no aspecto Sonor. eh, sonoro que é impecable como no sitio que é, un sitio vamos espectacular, eh, en a... espectacular claro, e é fantástico es decir, eu penso que a mellor plaza musical que, que temos neste país, sin quitarle mérito a ninguna outra, ¿no? pero é un sitio moi bonito arquitectónicamente eso. Y, y sonoramente. Así sí, sí, que os invito a que veñan e sí, sí. que se enganchen, porque, como se suele decir, é como unha droga, unha vez o probas unha vez, <risa> queres volver a repetir, así que, ou como azúcar. Sí, sí, sí. Bueno, que joder, que eh, eh, porque eso, eh, es, eh, xa o dize o nome, xa o nome, Sí, sí, sí. Por lo tanto Palau, palau da música Que é un palau de, en, en todos os sentidos Claro que sí En todos os aspectos eso, pues, eh. sí, señor. Bueno, mm, mm, Jonathan, non te quero incomodar máis tempo nada. A que, que ti tes traballo E eh, sigues traballando precisamente Dando clases aí agora mesmo Que non estás aquí en Cataluña Sigue traballando No maoriña entra a traballar A dar clases aquí en a Galicia, dar clases sí, que sí. Que tamén hai que facer patria no propio eh, pai. En Galicia, pero, lógicamente. Es, Agradecérche es, moitísimo esta pe pequena cati cativa conversa, pero que os nosos coitantes de eh, seguidores agradecíanche tamén. Os galegos do Mediterráneo están bastante ben informados. E xa saben aí no Mediterráneo Que esa é a miña segunda casa Estou aí cada pouco Rosalía de Castro e Cornellá é a miña casa e, seino, e teño moi amigos aí tamén no resto de Cataluña Así que nada, encantado e aquí estou sempre que queirades Moitísimas pues, gracias, gracias. Perda, Mo gracinha. Moitísimos éxitos tamén eh? Esperemos que sí. sí, sí. Adiós. Adiós. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, le, la. Ay, le, le, le, le. Ay, la, la, la. galegos no baix vols aprendre català o millorar-ne el nivell? apunta't a un curs del Consorci per a la normalització lingüística inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells excepte C2 del 16 al 19 de desembre inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 17, 18 i 19 de desembre Inscripcions per a nous alumnes de Bàsic 2 a suficiència 3, 18 i 19 de desembre. Molt important, prova de nivell fins a l'11 de desembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat. El telèfon és al 93 652 9585 i al el correu electrònic santboi També podeu consultar a la pàgina web cpnl.cat barra inscripcions. Rádio 45 Anys amb tu Galegos No Baix Egos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil Aire que me lleva al aire Aire Aire facer dar unha sorpresa, Armando sí. vamos a falar con Miriam Martín é unha periodista que traballa en te, na televisión de Bañolas uh -huh. que conhecín hai pouco é... vamos a salúdala Miriam, moi boa tarde Hola. moi boa tarde boa tarde. Boa tarde. ben vida, moitísimas gracias por atender a, a nosa chamada a, a nosa chamada vai a ser um, curtiña, pero suficiente para primeiro, felicitarte esta festa e desexarte un bon ano Igualmente, moitas gracias. E segundo, tamén felicitarte porque fostes impactante nun, nun traballo que, bueno, nesa celebración que fixemos aí en, en Cornella, na Asociación Rosalía de Castro, pois co, co, co certame, co 39 certame de poesía. A tua presencia foi, eh, polo menos eh, suscitou interés. Moitas gracias por invitarme a vos, moitas gracias a vos que paseino moi ben e Justo me moito conocervos a todos e Sentime como na casa, xa te o dixen por mensaxe, pero sentime como na casa, como en familia pero, pero eu que quería e tua impresión con respecto a ese certamen, 39 anos de certamen Pero que che pareceu a, a montaxe, para paracernalia, digamos Mois festiva, moi impresionou-me moito todo o grupo que ten desde de, de gaiteiros, é. caras panderetas, todo impresionou-me moito. A verdad que hubérame gustado acordíme moito de meu abuelo que eu hubera gustado tamén, pois, que, que por aquí, por Gerón, hubera unha asociación así tan grande eh, que xera tanto a, a cultura da, da terriña, non? Claro. Bueno, pois alegrome moitísimo, eh, é desexo que, que que continúes con ese benquerencia con respecto a nosa entidade, pero eu quería poñer en valor o tra teu traballo porque é unha, unha muller, es descendente de galegos de Valga, oh, eh, menos, de valga Pois que, que Valga eh, eh, eh, ten moitísimo mm, mm, eh, moitísimo que dicir precisamente nestas, nestas datas porque ten o berén máis grande que hai en Galicia. Eh, sí. Exacto, sí, que visita mucha gente cada año, y cada año van sí. figuras novas que eh, moitas que tienen movimiento, y está muy curioso, muy gracioso de ver. Yo mm. invito a todos que vayáis a esta valga y a que os visitéis, porque la verdad es que es muy bonito. Bueno. E eh, eh, eh, mesmo tempo non bueno, somente non somente polo, polo, non somente es polo, polo Belén extraordinario, senón tamén porque Balga está nun intermedio entre a ría e, o, yo, yo, e Santiago o sea, que está pertiño de, de, de zonas fa fantásticas, non? Exacto tamén está Padrón de lado, está Vilna García, Catoeiras ah, sí, sí. hai moita cultura por ali para visitar. É unha zona moi bonita, a verdade que sí. Bueno en la televisión de bañolas que ti que estábamos diciendo eh, que, que, que ti trabajas ahí como periodista en la televisión de bañolas cómo, cómo, cómo te desenvolves como galega? Bueno, pois eh, non me desenvolvo de ninguna maneira porque <risa> non, non Como... se falo, eu, eu sempre que puedo falo de Galicia, eh. Sí. Eso é verdade, és verdade que sempre que puedo falo porque facíamos arestear nin dando empezamos, pero facíamos un programa polas noites que eu sempre falaba de Galicia, de mm. de de de dali cando marchaba, cando non iba, explicaba as aventuras, eh, mm. todo eu sempre teño presente, sempre que puedo digo, falo ben de Galicia. Mm. Pero claro a cousa é que nunha te, televisión local pois o, o que prima é o territorio de, de aquí de quilómetros cero entonces pois ah. non se pode falar moito pero bueno sempre que hai algún rincón porque sí. podo meterlle acuña digamos sí, sí. eu aproveito poñer claro. valor poñer valor o teu non etcétera dixes que eh, bueno ya teo familia teu teus pais está, están tamén aí en Girona non Si, sí, si, sí, si, sí, nos pais están aquí, estamos toda a familia aquí uh -huh. Vamos a Galicia sempre que podemos Unha ou dos veces van, non se juro uh -huh. Pero si, sí, viven aquí uh -huh. No bueno, pois pues non era boa, eu quería Felicitarte eh, non somente por, por, por, por estas datas Tan, tan entrañables, senón tamén polo teu Traballo, que quere decirse que Como te dís, sempre poso unha cuña so, Relacionado coa nosa cultura E eh, eh, agradecerxe moitísimo Que, que bueno, que ao, o noso convite Te, te gustara eh, Que estiveras con outros un... A ver se si isto se repite En outras ocasións, e eh, ao mellor ves ah, bueno. en algún momento Nalgúnha na celebración que, que fagamos especial non sei, o mellor... A ver, a ver se podo, a ver se podo irvos a facer o pregón de, de Cornellá Hombre, eso, es, eso vai ser un, un, un puntazo eu <risas> Xaviche, sí, o noso alcalde eh, o alcalde señor Balmón de Cornellá pois xa nos convidou precisamente este mes de xuño e dixo, ano que ben, tendes que facer por... o a ver como queda bueno, seguro que será un gran puntazo claro que sí, seguro, seguro que tanto. sí eu apunto ese pouco pou que poida vou ir a vervos ben. moitísimas grazas, Miriam a vos, te... moitas gracias que... felicitacións para ti e para toda a familia igualmente, moitas gracias aperta, que pasen as tuas aper... festas aperta, hasta logo a ver. despedimos a Miriam con música, non? Mm -hmm. una periodista galega en la televisión de Bañanas sí señor nos con Armando Fernández y Julio Coghill. Una noche no hay no nada, una semana y te Una semana y te iras. Esta música sirvenos es para recibir a un grande de la comunicación y también un grandeo de la hostelería porque él es presidente de varias cursos vamos a la Pepe formoso muy buena tarde Pepe hola boa tarde Benvido, moitísimas gracias. Eu digo aquí nas na nosas redes que, que ti eres un grande comunicador tamén e ao mesmo tempo unha persoa que sempre ten cousas, noticias interesantísimas para para comentarnos. Porque ti, como responsable do vela Fisterra e do albergue Bela Muxía, sempre tens cousiñas moi interesantes que dicirlle aos nosos aintes. Bueno, eh, si sí que hacerte o que cando organizas a xena de eventos, pues procuras De, de, de, de, de alguma maneira, eh, eh, tocar todos os paus da cultura e a, habitualmente acabas conseguindo, non? Uh -huh. E iso é un poco o motivo do noso establecemento, que sabes que, uh -huh. do que le vamos falando xa, miramos para moitas direccións, pero unha sostenibilidade, eh, outra a literatura uh -huh. e, claro. e outra a cultura e tamén para as, para as mascotas, non? Para os, uh -huh. para os animais de familia e iso no ámbito privado despois no ámbito obviamente profesional tamén como presidente dos empresarios, sí. pois pues tamén procuramos eh, Hacer eventos que nos eh, que nos visibilicen e que nos permitan de algún xeito situar a Costa da Morte no sitio que lle corresponde. Si sí, hai un texto moi bonitiño que, que vin non no sei sé si se foi na, na, na, na página ou non sei en que sitio vin pero un texto moi fermoso que fala de, de, esa, de esas... A ver, carreteras, rúas entre, entre a nebo A bosques que envolven o camiño Eso me parece que, que, que o no, Vín no ve la fisterra, non? Pois pues mira <ríe> Pois pues probablemente sí Porque, bueno, sí que temos unha xente Que se dedica a sacar o mellor de nós E sí. a demurgalo e a contalo E supoño, supoño que sí Pero, bueno, sí que é certo De que no propio destino Tamén tamén estamos facendo multitud de eventos mm. Que dun xeito outro sirven para para recabar e poñer no lugar que corresponde a esta pequena zona de Galicia ¿no? o noroeste peninsular aquí na Costa da Morte ¿no? sí. é, é que, a ver non me lembro, pero creo que podo dicir as mesmas palabras máis ou menos que finalizaba que, Galicia auténtica e inesquecible me, me parece que dicía así é, é <risas> verdad e iso quer decir que home... Mmm, A parte de que aí pode ser xantar dun xeito diferente, pois, o ver o ver que a nosa, a nosa autonomía ten, é auténtica e inesquecible, pois, tamén achega polo menos ganas de ir a visitala. Sí, bueno, vamos a ver, no, no nos cansamos de decir o mesmo, non, ao respecto deste desta zona de Galicia, non? Ten as súas características que as, que as converten en exclusivas e únicas, uh -huh. que, que, que bueno, ten unha terra maravillosa donde eh, o mar eh, salvaxe e abrupto e e ao mismo tempo, pois, pues, nos dá uns produtos fantásticos como son os peixes e os mariscos, non? Ah. Eh, o sea, digamos que hai que con esa dualidade que significa de respeto e amor, non? Ah. Que, bueno, pues eh, así como nos protexe eh, alimentariamente e astronómicamente e nos convirte en un santuario de peixe e marisco, ah. pois pues, tamén, de algún xeito, tamén, eso ven propiciado precisamente por... A, por a, por, lo, por esa dificultad de que ten pescar, ese eses peixes, eses ese mariscos, eh, a día de hoxe, bueno, pues están abrindo esas zonas percebeiras, precisamente para abastecer os mercados de toda España, me atrevería a decir, cos millones sí. percebes, non? Claro. E, eh, bueno, sí, pero ao mismo tempo, hai que ver tempora, os temporais que hai aquí, que son tremendos e moi sí. duros, e o único que che fan é respetar de algún xeito eh, todo esto que nos rodea, non? E hacerlo máis único ainda, non? Porque sabes que se fora doado, pois non teria tanto valor, non? E non podían xougas vidas de tantas persoas e todo eso, non? E claro, eso fai que esta terra sea unha terra especial, diferente, única e eh, que tamén d'algún xeito se xa admirada pero tamén moi respetada ¿no? moi respetada porque bueno ainda, ainda agora eh, acaba de pasar un frente eh, que, que claro. foi tremendo de chuvia e auga e vento que trouxe o vento a unhas velocidades terribles e pasábamos pola costa e víamos como o mar eh, gateaba polas pedras gateaba polos cantins subía a cada, cada terra non uh -huh. Y, y bueno, todas esas cousas pues fan que chamamos dun xeito diferente, non, se chamamos vano bueno, pois pues, o o máis noroesteal do mundo onde, onde o sol morre cada día cando hai sol, cando non está coberto polas nubes, claro. E uh -huh. y, y claro, obviamente todo eso fai que que o noso ADN sexa diferente, non, é inevitable. Uh -huh. Claro, claro, e aparte deso, eo que quero mm, tamén peñer en valor é o que, que ti eres capaz de convocar a muitísimo, non xente soamentes da aí do redor, sino tamén xente a nivel de España que que aí se achega, mm, teño entendido que os de MediaSet me achegaronse media me, aí a visitar, non non, non non calquera, non? Bueno, eh Todo mundo quere ver as cousas excepcionais e diferentes, non? E si que é certo de que Paolo Basile, que fui durante moito tempo CEO de Mediaset España mm. e, e, bueno, e, e, e, e, e CEO de, de Mediaset, Mediaset a nivel 7, planetario, sí, sí. non? Sí, sí. Eh, un un persueiro que, que, que obviamente italiano, de Roma, pero que lle encanta tamén esta terra, se viñera en moitísimas ocasións e nun quixo desaproveitar a ocasión de coñecer pues, a nosa gastronomía e todos esos recunchos que como aborixes conocemos e enseñamos a todo mundo que, que se deixe elevar e se deixe guiar por nos. Da, el ven da tamén de Manolo Villanueva, que é outro dos grandes... Da, todo da cultura e do audiovisual español, natural de Marín y fui, bueno, pues o responsable de medios en España durante moitos anos, hasta o ano pasado que se que se retirou, no, que se jubilou. Mm. Pero bueno, jubilarse é unha cousa, un traballo é outra cousa, é deixar de actuar. Esta xente nunca deixa라 de facelo e probablemente nos visitará en moitísimas ocasións. Claro, e sí sí, sí, estas estas estas cousas si sí que temos que aproveitalas porque eles teñen unha capacidade de, de convocatoria e de, de divulgación moi grande e obviamente esas, esas virtudes temos que aproveitadas. Bueno, eh eh, eh nun, non hai pouco, non hai moito que tamén axudas a, a dar divulgar pois, cuestións mm, culturais e eh, literarias, non? Como a presentación a historia, ou outra historia da música del barroquista, non? Por exemplo, outro Día, me parece que vén aí, mm, hai pouquinhos días, non? Sí, sí, Miguel Ángel Cajigal é un gran amigo, ainda non veo por aquí, virá en algunha ocasión, ainda non puxemos data, mm. é, bueno, é, é unha persona universal, que ten unhos grandes conhecimentos no mundo da arte tamén no mundo da, da literatura tamén no mundo da arquitectura eu fui o comisario dunha grande exposición que era eh, Galicia Galicia futura, non? A Galicia quimos ser Bien. que tuvo lugar non? na cidade da cultura en Coruña durante varios meses e donde Velazisterra estivo aí representando a, a arquitectura moderna e a, a arquitectura da Galicia que, que xa somos e quimos ser tamén, non? E sí, sí, sí que é certo pero bueno, ainda non veo, non veo nesta ocasión já bueno, estuvo, estuvo noutras ocasións con nós pero, pero neste caso para presentar este libro ainda non o fixo pero fixete, no fixo, pero fixete no fixo. te eco porque ele presentou no hai precisamente nunha libraría en una librería, sí, ¿no? sí, sí, entonces ti por lo menos vosotros facedes vos eco dese de, de, de traballo tan, tan importante por certo, falando de artistas eh, falando de presentacións de, de, presentación, eh, eh, de exposicións que mellor exposición das fotografías que aí se poden eh, eh, realizar Non? a esa posta de sol, esa, ou, ou ese nacemento do, do día, algo extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí, de feito De feito, bueno, outro, outro proxecto que levamos a cabo precisamente financiado por Turismo de Galicia e nos presumimos de que mantemos unha relación moi transversal con todos os medios e con todas as administracións mm. eh, tanto Xunta de Galicia como como Diputación da Coluña sempre escuitan as nosas as nosas demandas e cando lle presentamos proxectos interesantes non duvidan en apoiar non, non, non fai moito presentamos un libro que é un libro de cabeceira maravilloso, eh, un libro que representa os 17 Consellos da Costa da Morte, do xeo destino Costa da Morte, e, e, bueno, era un traballo fantástico entre xe idiomas, galego, castelán e inglés, uh -huh. que Costa da Morte naturalmente única, uh -huh. eh, que baixo traballo e baixo prisma de, de un grande da Costa da Morte, xa eh, un profesor retirado, xa Fernández Carrera, e se pois, cedeu nos gratuitamente o seu traballo para que con a financiación de turismo de Galicia publicáramos un libro pero un libro destes de Ova de Mecun, do turismo da Costa da Morte, que ainda non se fixera nunca 16 consellos eh, eh, todos representados por, por varias fotografías de cada un dos seus recursos máis interesantes, fotografías todas elas de Antonio Fernández tamén outro mestre xubilado eh, que é un gran amante da fotografía e fa igual fotos fantásticas e que resumen maravillosamente eh, o que é o nosso territorio, non? bueno, este este libro presentávolo no bueno, non, non foi moito en en Callón, mm. en Callón, no Concello de la Laracha, e mm. aí convocábamos a todos os concellos, a todos os socios para que eh levaran e tiveran tanto nos seus mostradores como nas suas recepcións, tiveran, bueno, pois pues, eh, este libro que sirve para facer un resumo un resumo do que é a costa da morte en Xeral, non? Sí, sí, sí. un libro con fotografías de alta calidade, con papel de alta calidade, con unas tapas duras, un libro que pesa un kilo e medio cada un deles, de, de gran formato, uh -huh. e que, que venga a resumir non? Eh, o que somos o que somos e e o que as xerentes pode ver cando veña aquí, ¿no? Porque sí que é certo de que xeográficamente estamos eh temos un territorio moi moi distribuído, ¿no? Uh -huh. En pequenas localidades e claro, tipo a decir a a un, un deses concellos, pero non quere decir que tenías que coñecelos todos. Claro. E precisamente pues este libro sirve para facer ese resumo, uh -huh. como ben dicía Xiagna, presentación é eh, é un escaparate, un escaparate para ver de un golpe eh pois pues, eh todas as maravillas que pega no xo territorio. Sí, que, que ademais, moitísimos dos aficionados que se eh, achegan por aí, aficionados fotógrafos ou aficionados da, da propia paisaxe e da natureza, poden disfrutarle e telo no? como un recordo ex, eh, entrañable e, e, e único, non? Porque sí, cada fotografía, sí. fotografía deses de, de, de lugares eh, é diferente tamén. Sí, de, sí, sí, sí, de, de feito... De feito, xa vos vamos a hacer este, este, este extensivo, este agasario, porque sí que é certo de que o libro non vos lo podemos dar así pola <ríe> radio, pero sí, vos, sí, pero sí que vos podemos decir como podedes verlo e como podedes conseguilo, porque pode descargarse gratuitamente hmm. na página web Visita Costa da Morte. Carai. E eh, aí te és un libro eh, que podes ver en digital, e sí. que podes descargalo para que, imagínate, cando veñas nun futuro, pues xa traer contigo esa guía e eh, esas esa recomendacións eh, turísticas para poder coñecernos e que non te perdas nada. Claro que sí. Bueno, eses acantilados fantásticos, esa, eses faros que que, que, que, que seguen sen sendo faro de, de grande... Res, de, polo menos re, relación para as gus pescadores e para moitos, para moitos mariñeiros, non? Sí, bueno, os faros son precisamente esa referencia, non? Ese salvavidas, ese ese punto de referencia en terra que que fai que, que, que bueno, que chegue sempre a teu porto de volta, non? E, claro, claro, sí. bueno, pues, se bueno, tamén están recollidos moitos deles nesta publicación, e insisto, repito, visita a Costa da Morte, a nosa página web, uh -huh. donde hai tes este libro, incluso tes o libro este, pero tamén xa tes o anterior, que era un libro guía de rutas pola costa da morte. Mm. Que facer? Por tanto, en calquera das dúas ocasións, podes descargarte un documento PDF, que podes ser unha maravilla para que ti te sirvas, te sintas acompañado e que non te perdas nada desta fermosa terra. Bueno, pois queremos aproveitar esta ocasión que, que non é a, a, a última senón a, a, a deste de, de final de ano para, cele, para celebrar contigo desecharte unhas felices festas e un ventureiro eh, agarimos o ano 2026 pois eh, o, no, o noso ánimo é exactamente o mesmo intentar trasladar todas estas emocións que na nosa terra, aí esa terra maravillosa, estamos falando de, de, de, de cruzar nin máis nin menos que que, que o país, non, para ir a esa terra para ir á comunidade eh, bar, catalana e, e levarvos un poquinho de Galicia, non? A todos Bien. os que, de alguna maneira, tenes morriña pola nosa terra, e convidarvos unha vez máis a que, cando queirades vir a visitarnos, estades máis que convidados, e, e eso, pues, pois, desecharmos o mellor ano posible 2026 e as mellores festas do mundo. Unha aperta grande e moitísimas gracias pola túa comunicación fantástica. Siempre es un placer poder dirigirme a vos porque sé que tenes esa sensibilidad maravillosa de querer ya Galicia y transmitirlo eh, por los vossos poros, por las vossas ondas en cada momento. Apertas, contentas. Pues, Hasta otro momento. Un saludo. Un saludo. quedaré. Remata. piso de itar. na volta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 Somos o seu laudo, fío, xa tá o noso correspondente desde Manforte de Lemo, no? Claro que si sí. Nese apartado de que preguntou Vamos alá E vamos, pois, a debullar cousas con el Deña Boa tarde, boa. José Manuel Boa, boa tar tarde Benvido, moitísimas gracias por a tua participación e colaboración estimadísima Como sempre, sou de saber que son cumpridores e boa xente Vale Vamos, vamos a comenzar ese que enche preguntou co coa entradiña que que lle corresponde a cada unha das subseccións. Veña. A, música. 1 2 1 2 3 4. É así, non? Efectivamente, este é a primeira das tres eh, partes eh, Que é Bule Bulo bule, Como sabéis, sí. eh, seis novas da actualidade galega É unha delas, é un bulo, é unha noticia inventada A ver se atopades, vale? É, moi bem Intentaremos pues Pois veña, empezamos Cando pedidas Leia antibebidas energéticas a menores Eh, o Pleno do Parlamento Galego aprobou este martes o proxecto de lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das conductas aditivas. Esta norma, pioneira en España, equipara os cigarros electrónicos e as bebidas estimulantes moi populares entre adolescentes, o tabaco e o alcohol. Proíbe, en resumo, o vapeo e o consumo de bebidas energéticas A menores Beno. de idade Saigo adiante Saigo adiante cos votos mm -hmm. a favor do PP E a abstención do PSDG PSOE E o rexeitamento do BNG A oposición mm. Tachou a norma de propagandística Excesivamente sancionadora E pouco concreta ben. Una, una, una. A, ver a segunda, a segunda. Es... Esta é moi curta Novo reconhecimento para Tosar Para Luís Tosar Con o xo ben querido e apresado e admirado Luís Tosar. O goberno vende concederle a medalla de ouro o mérito nas velas artes. O sea que Para, para Luís Tosar. Un recoñecimento máis. Imos coa terceira. Si. Sorte desigual para os equipos galegos de fútbol na Copa do Rei. O Deportivo, se gadeante, despois de eliminar o pasado martes o Mallorca, foi en Riazor, co resultado de 1 a 0 mm. e, e un especial mérito para os deportivistas porque deixan fora da competición a un equipo de primeira división mm. que esperan xa na seguinte rolda a un equipo grande se pode ser claro, claro, claro, claro. E, Ese é positivo, pero negativo é que cae o Celta de Vigo foi, sí. foi, claro, foi, foi onte, foi onte Mércores tras perder contra o Albacete Equipo da segunda división, na tanda de penaltis. O partido rematou o resultado de 2 a 2, conseguindo ao Albacete un empate nos derradeiros minutos, mm. e despois de xogarse a prórroga, chegaron aos penaltis, xondo celta Celta pois foi un desastre total, mm. eh, fallou os tres penaltis, eh, mentes que o Albacete marcou os tres, e eh, por consiguiente claro. eliminou o equipo celtiña. vale Seguimos con cuarta. A cuarta. Galicia frea a caída da natalidade. Segundo datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, ata outubro deste ano, Galicia ativo 11.271 nacementos, o que supón unha subida dun 0,96% respecto do mesmo periodo do ano anterior, o 2024. Ainda con estes moi bons datos de nacementos, positivos datos, que non sempre damos en canto a natalidade, Eh, os que nacen non cubren os que morren na nosa comunidade vale. porque as defuncións de xaneiro a outubro deste ano repuntaron un 2,29%. Oh, vaya, vaya. O sea, que non, non esas galiñas que entran por as que saen no caso oh, de Galicia. Nah. Non, non se estabiliza ese e, e, esa estatística, vale, vale. Non se dá, non se dá. Vale. Sí. Dar a coñecer o apalpador fora de Galicia. A xunta estudia a posibilidade de divulgar a figura do apalpador nos diferentes centros galegos que hai no Estado. Mm. E un deles podía ser pois, eh, mm. eh, Rosalía de Castro de Cornellá ou outros moitos que ven conllexades aí nas sí. terras catalanas. Muy ben. Wow. E, entre, as outra, entre outras ideas, barallase a opción de crear un apalpador viaxeiro que visite as diferentes entidades galegas no exterior Para darse a coñecer, realizar algunha actividade de lecer, é divulgativa para para a cativada. Uh -huh. Moitas familias galegas da emigración non teñen a posibilidade de pasar o Nadal en Galicia, uh -huh. e deste jeito eh pois pues, perden a posibilidade de, de coñecer a unha das nosas eh, figuras tradicionais que uh -huh. máis se está recuperando nestas datas. Ya, claro, claro. datas nadalencas que onde aparece o palpador. Muy bien, Correcto, en toda vez se prospera este proyecto, este toda Xunta eh, de Galicia, claro. Correcto, se se prospera o proyecto e podedes pues e, o, este ano xa non dá tempo, pero Vindeiro Nadal, e, pues tanto o Real Castro como outros tantos con asociacións que hai aí en, en Barcelona, xa sen sair de Barcelona, os sí, sí, sí. pues podan podan coñecer aí eh o apalpador en persoa hmm. e poda facer unha actividade para a rapazada. Muy ben. E rematamos, sí. rematamos. Coa noticia que leva por titular Campaña publicitaria na denominación do Ixe Valdeorras Aixo título ou eslogan de O valor do pequeno Adeo Valdeorras Pon en valor por boca de viticultores valdeorreses A importancia de cada parte Cada pequena parte do proceso de elaboración dos seus viños uh -huh. Tino e Ramón son dos viticultores Son os protagonistas de dun spot publicitario vídeos curtos que sirven para a esta promoción así como tamén da cartelería na que eh, se consiste esta campaña que eh, pois se están levando a nivel de Galicia e que como reitero o título é o valor do pequeno. A campaña votou a andar este pasado lunes 15 de dezembro e xa se poden ver pois, en internet en cartelería e incluso na televisión, pois esta campaña publicitaria, este spot que protagonizan Tino e Ramón, dous homens viticultores que falan pois, do proceso de da elaboración do viño, dende, bueno, todos esses pequenos traballos que hai que pasar para despues chegar ao resultado final ese viño que tanto nos gusta, o dello, o dello, o outras variedades tan boas que temos en Valdehorras. Degustación enológica tamén. Vale, moi ben. Vamos a, la, a segunda parte do, da sección de que preguntou, que ten que ver tamén con noticias, pero nesta, nesta ocasión unhas noticias eh, específicas. Vamos a, la, a coa súa entrediña. Si vai esa entradiña. Correcto, que pasa que pasa na Ribera Sacra Ese noticiero acelerado, exprés De cousas reseñables aquí na Ribera Sacra Que, gastando nas portas do Nadal Pois pues moitas teñen que ver con esta época tan esperada do ano Empezamos sí. A fira do viño de Amandi, en sober Terá un pregoeiro estrella Michelin Nada máis e nada menos que o chef Rafa Centeno O restaurante Vértigo será que en ensalte os viños de Amandi na súa 46 edición A celebrar os días 27, 28 e 29 de marzo O pregón concretamente será o 29 de marzo domingo Mercado de Nadal en Monforte Esta fin de semana, 20 21 de dezembro eh, Terá lugar na Praça de Abastos da Cidade Reunirá diferentes postos de alimentación, decoración e de agasallos Típicos destas datas de Nadal Ademais, haberá tamén obradoiros para os pequenos e actividades de lecer para público familiar, como concertos e actuacións de humor e clown. Mm. Tamén, outro mercado de Nadal, neste caso en Quiroga, pero xa nos metemos na seguinte fin de semana, 27 28 de dezembro, 16 de postos de alimentación, artesanía, produtos locais e comercio local, tamén obradores para os pequenos, actividades de lecer, e para, tamén para público eh, adulto familiar. O Apalpador visitará este mercado o día 27 de dezembro, aproveitando a feira grande de... De, de ese de, mes de, en Quiroga, Quiroga. e, e a, a, a actuación da agrupación tradicional Pándega o 28 de decembro dezembro. Uh -huh. E entabouada pasado mañá 20 de dezembro Petiscos de Nadal, quinta edición deste mercado de Nadal, no que tamén habrá produtos de alta calidad de, e artesanía, e un cuidado programa de actividades para todos os públicos. E actuación de marcha, obradoiros, e concertos e a cargo de Eh, sesión Bermú de la Casa, un grupo muy muy muy conocido en Galicia, que fai soul e música eh deste estilo é a agrupación tradicional Os Carecos pola noite. Querematando ese noticiario falar dun éxito total dos catamaranes da Deputación de Lugo. Unas 57.000 persoas percorreron este 2025 a Ribera Sacra a bordo dos catamaranes Eh, unha actividade que promove este organismo provincial, a deputación de Lugo e estas rutas van polos canos do Sil e do Miño entre os meses de marzo e decembro e quem queira ver a palpadora a palpadora estes días na Divina Sacra estas dúas figuras típicas do Nadal Galego e eh, dicir que a palpadora podrá o, ver o 21 entre a Castela Xamos, o 23 no Sabiñau e o palpador podrá ver o 24 en Monfortillo, o 27 en Quiroba moi ben eh acelerado, sí señor. ¿Queréis, acelerado. Queréis folgos, eh? Acelera, acelerado, acelerado. De verdade de que sí. Vamos a nombres del tempo a apuntar. Sí, algo, algo, algo, así, esquemáticamente, pero sí que fixemos algo. Veña. Vamos bueno, a bueno, bueno. Vamos Venga, a a terceira, a terceira, parte, vamos alá. La... Musiquiña. Hermosa voz para unha presentación extraordinaria que tenemos aí co o idioma, verdad? Correcto, este a cita coa sabedoria popular, co, coa bondoso patrimonio e eh, material que temos mm. e material, eh, e material Claro que sí De dictos, refrán, eh, eh, contos Eh, e eh, a notación E a notacións da libretiña pequena E a tamén da libretiña pequena Do Do daquelo que Escoitamos a xente claro. Esa riqueza eh, Cultural eh, sí, E esa retranca Que tanto nos gusta claro que sí, claro. Pois ben, hoxe Na libretiña pequena eh, Teño Dou refrán recollidos esta última semana. Si ven a sorte de que me caeron pasaca, dos refrans que eh, creo que muy muy muy xeitosos. Mm. un eh pois recollin yo a a unha usuaria do centro de día de Quiroga, mm. Eu, bueno, sou responsable de, de, de Servicios Sociais en Quiroga ajá, ajá, E tiven ali un rato de parola co, cos maiores Claro E, per certo, me dixeron que tiña que ir máis veces Pero non me daba a vida <risa> entonces favor falar, eh, como charlo con eles Pois a verdade é que pasan ben, eh, distraense eh, Bueno, hasta ese punto Que me dixeron que tiña que ir máis, que tiña que ir máis veces Pero ah. ben, igual que eu os fago falar Elles conto <risa> e me contan Podéis saber moitas cousas. É unha delas boa foi esta anotación para UTIña pequena en forma de refrán. Que o seguinte, a ver coñecedes? O algún eh ointe ou algunha das nosas ointes tamén o coñece ou algún semellante ou unha varian, variante do do que vou dicir, pois tamén que nos lo pagas a saber, porque todo todo axuda a aumentar este patrimonio. eh este patrimonio. Ya, sí. Home rubio, e Can Rabelo desconfía del como a do demo can, can ravelo dices can rubio o can ravelo desconfía del como a do demo can, can, can ravelo e eses cans que non teñen rabo ou que sí. teñen cortado si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, está ben hombre rubio e can ravelo desconfía del como do demo ben. creo que se entendeu bastante despois sí, a, eh, no sei sé, porque esa mala zona, esa mala fama para os rubios Eh, para os carravelos, pero bueno, o refraneiro é así, suponho que por algo será. Recomendación e anotación importante. Claro que Correcto. é sí, eh, sí. eh, Como esta semana parece que vai de cansa a causa, mm. outro refrán tamén vai de cans mm. Neste caso, eh, roubello, bueno, roubello, que yo coñen sem permiso, pero pedín yo prestado mm. a José, un bo amigo aquí de, de Mauforte, mm. Eh, tomando un café con él saiu, bueno, saiu, o cadroulle de sair, supoño que, polo contexto, eh, apareceu mm. en el CEA. E o seguinte, os de ladrar e a xente de falar, ninguém lle estuido quitar. E eh, tanto. Entón, estábamos supoño que na charla, na parola, saiu o tema de que todo o mundo fala de todo, parece que todos sabemos de todo, de que veñala a tricar, veñala a tricar, veñala a tricar, Eh, supoño que se presentou fixo Actos de presencia SR Fran, moi caído, que vou repetir, Óscar de ladrar, e a xente de falar, ninguém lles puido quitar. E a xente de falar, ninguém lle puido o... lle A xente sí. de falar, to... anotastes. Si, sí. a ver se si o puxen ben. Me parece que si os cáns de ladrar, os cans de ladrar e a xente de falar, ninguém lles puido quitar correcto ninénlle puido quitar vale vale é eh, certo eh, eh, eh, de, de verdade que moi xabi, moi xabi, ten, perdón ten, ten moitísima enxundia que diría a miña an na quer decirse que ten moito moito complemento non porque porque é feito por, o, o, o can eh, sí. me parece que non ten outra forma de falar xa claro. xente de falar pois pues, mmm, poucas formas hai de facela escalar e uh -huh. É como algo binato que non se pode evitar, eh, entón, pois, mm. hai que aceptalo. Mm. Mm. E bem. remato, bem. como sabedes, esta sesión de sabiduría Popular con esa chega de amigo a amiga eh, que é voluntaria e eh, generosamente me fan cando e espido. Mm. En este caso, protagonista eh, que ben o coñecedes, que o no programa, Rubén Gutiérrez, Rubén. Eh, sí. pois, eh, Artísticamente coñecido como Peito Oscuro Peito Oscuro, exactamente vale, Adiante, tendo pues, poidades pues, o, o noso técnico pónolo en marcha Olá, que tal? Eu son Rubén Gutiérrez Compositor, eh, voz e eh, guitarra de Peito Oscuro eh, Nada, tendendo o, o a petición de Xexo Manuel de, de facer un pouco, de, de lixir unha frase feita Un refrán da, da refranería galega que me, que me gustase Pois eu elixo o, o refrán que di En terra de lobos, oubear como a todos É un pouco... Supoño que ten varias lecturas este refrán Eu, eu a verdade que me sinto como eh, Reflexado, non? Na, na aperta que, que sentín polo galego, no Cando cheguei a esta terra E... Eh, e eh nada, pois isto mismo, no En terra de lobos, oubear como a todos O sea, como... Mm, adoptar os costumes eh, en base ao respecto do, do lugar ao que vas parece primordial e además é unha ferramenta de aprendizaxe valiosísima de intercambio e de, e de apertura mental tamén entón, esta é este este é o meu refrán preferido seno vida unha aperta a todos os ointes de, de, de Radio Samboy Fantástico, non? Oh, Terra de lobos, o lugar eles, a verdade é que é como a todos É, é, é fantástico moi, po moi popular e moi coñecida na É moi, é moi, é moi sí. tradicional tamén, sí, sí, sí señor É sí, a traducción sí. unha delas, supoño, a máis axeitada ao castelán seria Donde fueras, fuera, haz lo que vieres mm. Donde sí, fueras, haz lo que vieras, é verdad? Sí, sí, sí, sí hai importante do que viera é importantísimo, é, importantísimo eh, é, é unha recomendación que todos os maiores me parecemén que todos maiores fan a, a, os cativos non ti onde cheches eh, fai, fai como vires non porque sen non é eh, eh, de verdad que de, darse como unha persoa especializada non, é, non non é recomendable sempre non non non desde ah. logo. Mm -hmm. Claro. exactamente xotamente. Como dicía miña boa, Deus non é bello. <risa> vale. O que así é certo é que, a, a ver, se si, si chegas a un lugar e acostuman a ir beber aquela fonte por, aquel, por, por, por, por casualidade ti non, non resiste dela. Vai mirar que a fonte mellor tamén é boa. Tamén? <risa> claro, que... Sí, aí queda esa recomendación. É un pouco... Eu creo que vai por po sentido de adaptarse. Eso. Sí, sí, sí. Entón, non le sí. Então a contraria, é para integrarte, adaptarte, uh -huh. pois hai o que fai o resto uh -huh. que che será máis doado ou te aceptará mellor. Uh -huh. yeah. Bueno, pois a queda Queda en mente... Bueno, que queda no, no aire de aquí a final de, de, de programa a ver quen é o que acerta ese bulo, esa trola que, que, que intentaxe colocar aí ou que nesas seis novas de actualidade, algunha delas ten algo Exactamente. de... Exactamente, a ver no bule bulo, cal foi o bulo Sí, que, sí cal, cal é o... A non actualidade a que non é real A que non é real, que non é certa que é falsa Vale Pois, eh, algo que ver coa tradición Seguro que por darlle Unha, unha, unha simple eh, <ríe> O remate do programa <ríe> se, a, xa, xa o comunicades se, xa, xa vou la fara a por, claro, por Whatsapp claro. se, se non acertaste vos sí xa, pola digo, por WhatsApp, ella xa comunicades ao, ao público para que non se queden coa intriga. Ó. Sí, claro que sí. Eh, eh, está está bastante claro para, para alguns que... Eu que... creo que sí, pero... Sí, sí, pero... Sí. Ah. Eh, eso. Bueno... Ah. Que, que intenten que que intenten que intenten. Exactamente. José Manuel, é un prazer. Foi unha honra eh, aproveitar este momentiño e este o noso desexo de felices festas para para ti e toda a túa familia e un vindeiro ano uh -huh. m, 2026 cheo de ventura e felicidade. Igualmente, moi boas festas para todos vos. Eh, os que pasades posible o programa, Galego Novaix, e eh, por extensión a toda esa audiencia. Uh -huh. Eh, que nos segue eh pois choves a choves denda súas casas, sehase en directo o en diferido. Claro. Pois, pues grande, sí. ata logo. Ata Vindeira. O vindeiro. En eh, cando me toca colaboración, já avisade. Ata Vindeiro anologo. Veña. Ata Vindeiro anontón. Moi Ata logo. Veña. vestido del marinero el de no vengo en todo mar y no vengo en todo mar vengo no meu que divion vestido del marinero se chove pues al choveré yo bailaré yo bailaré cuando se chove vendré que me la cortaré se chove pues al choveré Oh Agora vamos a conectar directamente con Radio Monforte, onde se topa ali precisamente o seu gueiro Rafa Guiar, pero tamén temos o, o, o corón a Mar López Otelo que é unha grande... Vamos, ale... primeiro saudalos. Moi boa tarde, benvidos, moitísimas grazas, Rafa. Moi boa tarde desde Monforte. Bittísima gracias, Buenas Mar, tardes. también. Creo que desde un tiempo bastante malo, pero no estamos ahí aquí tenemos moita choiva. Bueno, pero de, de momento aguantamos. Eh, o, o no so solamente por la, la noche, me parece ser sí. que cando aparecen esas, esas inclemencias. De momento intentamos aguantar. Mar, muitísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, eh ti tamén Rafa, que que, que ese gueiro de Radio Monforte eh, sigue adiante moi boas, compañeiros moi boas. boas Mar López Otelo que unha persoa que eh, admiramos moitísimo non somente por o seu traballo senón tamén porque esa publicación fantástica que eu gasei con ela precisamente a nosa directora de Radio Cornella pero que, que está tendo moitísimo éxito ¿verdad? Bueno, a verdade verdad é es que sí está tendo moitísimo éxito porque realmente é un descubrimento. O esgraciado galego. O doado chegar hasta aí. Toda a sorte tamén que eh, Teófilo Edicións meditara o libro. Eh, bueno, e seguimos. Que xa do que non foi moi doado, pois a persistencia non venimos a chegar a, a, esta, a estos intres. Esgraciado galego. Que, que non é moi coñecido, Pero que, bueno, por moitísimas aldeas Por moitísimos lugares de Galicia Podes atopar algo que ti como investigadora e, e fotógrafa Pois faz pois, grande descubrimentos, non? Si, sí, efectivamente non estaba Estaban aí, que realmente están aí Como as covas puntadas Eh, que temos non patrimonio da humanidade en toda España os petroglifos, os castros estaban aí o que pasa que, bueno, aí, non? a que devino valor fotografiínos, catalogueínos mm. estudiínos e, eh, bueno, tuve a suerte tamén de que a Real Academia da Lengua Galega pois pues, me permitira cunhar o término esgrafiado galego porque non existía o uh -huh. dicionario aquí en Galicia non se conocían pues, co con ese con ese nombre ¿no? uh -huh. entón pues eh, fui <ríe> uh -huh. persistencia e axuda de grandes mulleres como a directora do Instituto Europeo Campus Estelae uh -huh. eh, de homens que tamén confiaron en moi nas minhas investigacións eh no, bueno, pues llegamos aquí sí. llegamos aquí eh, ahora tenemos un catálogo muy amplio el amplio de efixemos muy recientemente sí. que quería saludaros Pues con esta información, que descubrimos recientemente un nuevo panel arqueológico de más de 200 años. Caray. Eh, bueno, estamos en pleno estudio, en plena ubicación, pero fue un regalo tremendo de Navidades. Claro, de, de verdade que sí, bueno, o, o esgraciado es que, que que decora moitísimas formas antropomorfas, non? Fo, vegetais, historiadores, eh, eh, bueno, historiadas, quero dicir, eh, eh, eh, que forman parte dese museo ao, ao natural que, que ti fotografiaste, non? é que, ademais, os amigos do Museo de Galicia, pois, recolleron, me parece que a expoñen en, en moitísimos sitios, non? Non, as exposiciónes fago as a seu O que te digo, non é moi doado neste mundo eh, As exposiciónes itinerantes, pois as fago eu mm. O que pasa que, bueno, ti sabes Como pasan eh, en moitas Danosas profesións que hai moita xente bueno pois, Que quede aproveitar non? Os traballos de unha persoa eh, E hacen afán, afán Algunhas cousas, pois, ao mellor de principios y contar conmigo. Ahora realmente, bueno, pues eh, tenemos exposición últimamente, mm. una exposición permanente en el Museo Onográfico Listo de Vigo. Llegamos a, bueno, a en, en en la Universidad de, de Oxford. Eh, estamos en una red universitaria tanto de del de Reino Unido como de España. Y mm. eh, ahora, bueno, pues sí, tenemos a suerte de haber creado a asociación desgrafiado de galego, mm. por fin, para que a gente bueno, pues no, uh, non copie, non, non faga plagio, non faga restauración, sen antes estar estudiado este tema, mm. porque, bueno, adelantaba los carros Ah. Adelantaban Adelantabano carros os bois eh, fixérone moitas destruccións Destos de países antes de que recibiran o reconcemento adecuado. Bueno. tamén ten que decir que tuvimos a suerte, xa digo a perseverancia do o equipo de, do área de historia antropoloxía en, en campus Estelares que los reconoceran en la Real Academia das Bellas Artes de Galicia mm. como un artego eh eh además con haber acolado termo de registrar todas esas fotografías y aparecer bueno en junto los registros en museos pues de e, hasta en Victoria Álvarez de Londres un ¿no? pues que debe de aportar mm. eh, estamos muy contentos muy ledos de de chegar hasta aquí. Sí, no, eu comentaba yo o asunto de que os amigos dos museos de Galicia fixeron seco do seu traballo e me parece que algo fixeron de Creo entender que as portas vaselí, artabras pois, en, na Coluña fixeronse eco e me convidaron a vostedes, precisamente, aí, non? Sí, sí, a verdade. A eso, eso me refería, non? non me refería que non que, que, que fixeran exposición dos outros, senón que vostedes foi a que participou nese aspecto, nada máis. Non, non. Bueno, perdón, é que estaba confundido se vale. si exactamente que moi recentemente Eh, non fixeron exposición todavía estamos pendentes de facelo pero moi recentemente me invitaron a presentar eh, trabas, sí, o meu trabalho eh, sí, que... a través de un, de un powerpoint unha conferencia mm. a verdade que moitos académicos sobre todo a nivel museístico mm. gracias a Xenín que mm. é o director Felipe, da parte Felipe. museística tamén da Felipe. Real Academia de Belas Artes de Galicia, sí. pues todo en esa honra. Vale. Pero realmente, exposición a única que, que presente exposición fotográficas por todo, bueno, en todas partes que queiran recibirlas, pois pues, eu. Mm. Simplemente en Porta foi, bueno, pues, un luxazo tremendo o claro. reconhecemento e eh, a oportunidade eh, de presentar un trabalho eh, no descubrimente, sí. Sí, sí, era eso o que me refería Esa, esa conferencia sí, perfecto, que, que, sí. en la que foi convidada pues, Que por certo Aclarado, aclarado o, malentendido, eh, o, o malentendido Sí, sí vale, pois pues ese era o que, o que me quería referir Pero que vosted está aberta a qualquer tipo De presentación ou cualquier tipo De, de, a cualquier tipo de, de mostra do, do seu traballo é que, ademais, ten, ten moitísima Referencia, ou polo menos dá a entender que esa referencia Ten moitísimo que ver co traballo Que tamén que aquí en, en Cataluña Tenen os o, exposición O traballo de, de, de Gaudí Por exemplo Si, sí, exactamente É que gracias a, ao estudo que fixe Moi exhaustivo, por certo Dos diferentes estilos Que hai aquí en España Entre eles o catalán mm. ademais a primeira escuela Dos grafiadores eh, Se creou en Cataluña mm. eh, Como gran exemplo Temos a Gaudí Por suposto, mm. o último grafiador de de terra, de España, vamos. Pero bueno, a comparativa co esgrafiado galego, Godeixer, o esgrafiado catalán, o se governa sobre todo co co apoio e a axuda do doctor que dedicou súa tesis doutoral Reis Alonso, o doutor uh -huh. Alonso de Segovia pudo en concretar que efectivamente en Galicia existía un estilo propio. de <risa> ahí que acumulou o término desgrafiado galego para darle o contexto a que a xente supera que se aplicaba no revestimento non, do rural galego, se aplicaba esa técnica eh, que era propia da Galicia porque o estilo, os diseños... A, bueno, digo, como digo as representaciones gráficas que aparecen solo se dan en Galicia claro. no, non hai outro, outro estilo non o catalán non o segoviano non o mudéixar ao menos aquí en España que represente da mesma maneira os grafiado como se representa en Galicia claro. unha, unha grande eh, mostra do que en realidade eh, eh, os ou bueno, popular ou tradicional o, o, o digamos que a ancestralidade dos nosos maiores foron capaces de, de, mo, de amosar ou polo menos ter eh, que aínda non se estropearon moitas non polo menos no, nas casas rurais unho moito vandalismo institucional hmm. porque claro eh, teño vos que decir e eh, decirle a todos os que nos estén ouindo que o 99% das casas que teño catalogadas e que teño nas miñas exposicións están abandonadas por eso se conservan senón pois xa se picarían se pican, se deixa a pedra vista ou non se pode aproveitar a pedra porque moitas veces a mala fábrica é o que impide manterse esos, esos diseños botan e cemento e acabonse Entonces gracias a ese abandono. Tengo que decir que no es que me guste, pero realmente gracias a ese abandono podemos disfrutar de ese Museo aire libre del grafiado gallego. Sí. Pero si sí, es verdad que ahora coyer la nueva moda, sí. también realmente fue pues bueno, a moda do, da Ribeira Sacra e promocionela e te era a suerte de que mo, o meu proyecto sobre esgrafiado se metiu eh, como informe para un mes ¿no? sí. como proxecto para apoiar a candidatura da Ribeira Sacra para patrimonio sí. entón ante esa moda pues, bueno, empezou xente, empezaron subvenciose cousas, ofrecíase os donos a picar, bueno, a arreglar o restaurar, chamábanlle, ¿no? Mm. A restaurar esas decoracións e acabaron destruindo, destruindo bueno, grandes obras, uh -huh. grandes obras eh, que bueno, imagínate que que antes sobtuvo la nun, que de repente lle picaran a, ca, a, a, a Cova da Altamira, ¿no? Claro, claro. Pues, sentía o mesmo dolor cada vez que hacían eso porque no hacían como nos dice eh, Torres Balbás o gran restaurador y arquitecto por los años 30 de, de Alhambra que nos decía que conserváramos o que encontramos tal cual lo conserváramos eh, o sin añadirle ni, ni picarlo ni, ni hacerle nada simplemente hacer todo posible para que no calla Claro. para que se conserve. Uh -huh. Era simplemente eso. Igual que San con grandes descubrimientos. Para pues que se equino. Patrocinar, y... patrocinar precisamente o noso patrimonio Que iso é parte E, de... e máis un descubrimento como este de Decir que en Galicia temos algo novo Que agora se sale patrimonio da humanidade Estas casas Aunque teñan un detalle pequenino Pequenino ou máis mínimo Van ter, ter un valor incalculável Porque son obras de arte Che. Sí, sí. Bueno, eh queríamos dicir lle a todos os nosos escolitantes, seguidores e eh, simpatizantes que vostede mantén unha páxina, non? Onde se poden ver ese traballo tan importante que vostede por lo menos publicou, non? Eh, un eh, podémonos sí. é a súa páxina? Sí, é un blog realmente un blog, ahora estamos creando unha páxina nova de da de Asociación do Grafiado Galego, a partir de enero, pois pues, empezaremos de xaneiro, perdón. Sí, sí. Eh, discul Pido disculpas por o galego. No te preocupes que, que importante non te non te preocupes, Mar, eh, o importante é a comunicación. Eso non te, non te preocupes para nada, veña. Dinos, o pues Grafiado soy, Galego. Bueno, pues, Cual é o blog? Cual é o blog? asociación a partir de xaneiro empezará funcionar, con moitos colaboradores os máis principais eh, principalmente deste último descubrimento que fixemos que daremos a conocelo próximamente porque vamos publicar un periódico se van a facer diferentes bueno xestios eh, nun para poder seguir traballando, investigando porque é un nivel arqueológico el xa non falo e xa digo xa a restauración da queda moitísimo que, que falar de eso nos ¿no? estamos falando como uns descubrimentos de paneles arqueológicos sí, sí, sí. con máis de 100 anos xa se poden considerar sí, sí. toda a miña formación nese campo, pois pues, me leva a que Bueno, pues contar con otros colaboradores como son os arquitectos, como son os técnicos en construcción, como son os especialistas en aplicar os grafiados, pero mm. bueno, os meus estudios sobre fotogrametría, técnica lidar mm. para bueno facer de estas obras de arte pues eh promover aire o aire libre que queremos mostrar pues nos próximas investigacións, nos próximos traballos, é. E, e, bueno, que forme parte da nosa asociación tamén como, como o emblema, non? O sí. emblema. Vale, eu digolle a todos os nosos coitantes seguidores e eh, amigos, os galegos do Mediterráneo que se poñan na, no seu blog, que se titula redribeirasacra.blogspot.com, non? Efectivamente, sí. En el I, bueno, non solo vai encontrar o que se refire aos esgraciados, sino tamén un mapa interactivo, donde poden picar e ver diferentes localizacións, xa non só en Galicia, que é o máis extenso, sino nos diferentes lugares, as diferentes localizacións que fixemos, para poder seguir facendo a comparativa. E seguir reafirmando, que efectivamente se trata de un estilo propio en Galicia uh -huh. de uno dos galegos porque realmente xa ca comida, ca xente co, co patrimonio que temos pues un poquinho máis, pues creo que nos merecemos sí. uh -huh. bueno que eso é importantísimo, pero que o que fai falta é que, que lle diga a todos os escoitantes os galegos do Mediterráneo que tamén poden visitar eh, a, súa, a, a súa a súa publicación nesa páxina pero, eh, que proxectos ten agora en mente? xa nos dixo que algo iba a facer a partir do mes de xaneiro, pero, que proxectos ten para, eso, darlle máis amplitude a todo ese traballo que que está facendo? Bueno, pues, o seguinte facer unha publicación con xunte, con ordenada con diferentes especialistas, mm. entre los tamén os amigos dos museos de, de, de Galicia, mm. ¿no? a participación de Xenén, que teñen un estudio fabuloso sobre o cal, trae, trae. entón, bueno, pues seguir traballando sobre o revestimento do cal. Mm. Eh, outra cosa, por, por, en funcionamento, pues, un centro como é a Asociación Desgraciado, onde que se podan, video rapaces facer erasmos y que bueno puedan investigar aquí también y continuar con con trabajo. Uh -huh. Es una cosa muy importante, bueno, pues seguir viajando. Tengo para febreiro un viaje a, a Italia, uh -huh. como no, hay que ir allí a trabajar e investigar cada universidad de Bolonia, Universidade de Pisa eso é o que temos agora en mente e que chedou como exclusiva um, un pouquinho Carai. agradecendo que, que a xente estadou mediterráneo que sepa que tamén hai aquí, bueno Po pues, estamos encantados de todas as aportacións porque hai moitos inmigrantes en Cataluña que me llaman me mandan fotografías claro. que eso tamén o digo desde aquí sí, sí. que agradezco as colaboraciones, me mandan as ubicacións, as fotografías eo cando te oportunidade o meu equipo nos acercamos a zona, fotografiamos, catalogamos sí. e damos a conocer claro. a través do blog. De re sacra los y además que está dedicado a principalmente es grafía do galego sí. e o mapa interactivo e seguiremos cos programas da radio como non temos aquí un espacio da nosa xente sí, tá, e bien. gracias a eso bueno pues un poquito Rafa tamén temos que agradecer a grande colaboración que fai e a posibilidad e a oportunidade que me dou para poder ir a moitas sitios poder fotografiar ter o permiso, ter a acreditación a poder entrar en moitos sitios e poder fotografiar esas obras de arte. Perfecto, Unha, un un, un agradecemento que nós tamén lle transmitimos a Rafa porque foi el, que, o que que nos deu a coñecer tamén ese traballo tan importante o esgraciado galego, un museo ao aire libre que vostede dá a coñecer tan importante. É que desegue traballando nel, canteiros, pintores, arte rupestre, arte esquemática, arte románico, a, a, que sei eu. Todo o que, en realidade paga a pena para que o noso patrimonio teña valor e que non se esqueza nin tampouco haxa tantas deseivas que, que vostedes nos comentou agora mesmo, non? Rafa, é un placer, non? Unha honra terte a ti como comunicador aí na, na, na, na Radio Monfortina, non? no o principal é ter colaboradores tan importantes como... Como Mar. Como Mar. Claro. É, é que... Porque te decía en otras conversas que mantivemos, que nos estuviste aquí disfrutando también de esa muestra de viños de, de los viños de la Ribera Sacra, en Pantón, pantón. que eh, a radio lo caleo más bonito, porque claro. a gente se tachega, y dice, oye, ¿sabes que hay esto? ¿sabes que hay otro? En una gran ciudad se pierde, Sí, eh. sí, sí. Y aquí lo importante bonito es eso, que se tachegan, que puedes ir paseando y te pueden dar propuestas, o sea, esa confianza que claro. tiene aquí la gente en ti, sobre todo, Cuando estás volcado, porque no estamos volcados normalmente por el tema de entretenimiento que, o que pagas facturas, como he dicho de decir, pero sobre todo por la cultura, eh, también un pedacinho que utilizamos para esa solidaridad, de por medio de comunicación Ten obligación, pero tamén ten corazón. Claro que sí. E eh, o valor do, do, do rural galego, non? Que, que, que sempre teñen aí... Bueno, solamente aparece o rural cando hai, cando hai incendios, non? Pero uh -huh. hai un valor que que é palpable, que é tangible que o que está dicindo precisamente Mar, non? Okay, Perdón, lo que estamos diciendo que quería no faltará eso pues soy o que acabas de nomear algo tan terrible como los incendios que tuvimos sí. terribles además la ribera sacra toda zona de balddeorras vivavar de del sil sí. llegó Bye. aquí después en pantón mismamente en en sober sí. eh, nos somosmos a cauce para voluntarios y para recoller una vez más igual que con Adana, igual que con ucrania o sea, y sabe lo que me decían Lo tenemos aquí porque confiamos en ti. Claro. Ya sabes que, que, bueno, que desgraciadamente pues hay muchas noticias de, de cuando Asuda no va por los cauces que debería de ir, pero nos o tenemos tan claro, tan claro, y siempre cuando nos vienen alguien a decir, hemos feito esta campaña, nos sentamos y nos tienen que explicar muy clarito cómo es la campaña de Asuda, claro, y claro. ahí es donde llega o mismo, o local, lo próximo, a confianza. Y dice, te traemos a ti porque confiamos en ti. É máis, máis, máis perto, máis cercano, claro que sí, é verdade, Mar? O que... que máis me, me ilusiona é encontrarme, que me chaman, né? como diz raza, porque xa non fai falta que eu a propaganda, que xa os acercades moita xente a mí. Eh, fai pouco, pois, o colegio de, de os escolatios sí. pedíronme ajuda Efectivamente, fixemos unha ruta, enseñei uns cuantos esgrafiados, enseñei, tuvemos a suerte de tero técnico, non? A, a Rubén López do Grupo de Luz, que é o técnico especialista en revestiment, revestimento esgrafiado, sí. e, e darlle explicacións e ver catre rapaces Sí. con un proyecto que quieren presentar a, a Europa, sí. un, a, un concurso como en eso, eh, que bueno que ves que, que, que hay relevo generacional. Sí. Porque, hay, Mar, ¿cuántos años tienen esos repaces? 14, 13, 14, 14 son, son los momentos en <risa> los que, verdad, Julio, que, claro, claro, que es un momento sí. cuando les descubren cosas y pueden eh, dirigir... ...a su vida... ...hacia esas cousiñas... ...y ¿eh? el canto era que... ...estaban haciendo la presentación en inglés... ...falaban de todo... ...amor rural... ...espectacular de poner en valor un arte... ...que no se conocía... Eh, eh, Su, eh, o seu proxecto escolar mm. que me lle para mi como investigadora, como directora do área de Historia e Antropología ver que os meus alunos non continúan caminha a labor mm. porque realmente eu ao mellor pouco máis por hacer que, que, que se fixen, non? pero pensar que ven por detrás empixando forte, o habrá con gran sensibilidade polo seu, por un desarrollo cultural tremendo, conservar as tradicións, e iso, bueno, o que nos favorece el asentamento poblacional que no se vayan, que invirtan no pueblo, que non fora, que porque todo repercute claro. en Kiri, en claro. Mosque, Eh, dejarnos de pensar lo, lo de fuera, porque realmente eh, vos confirmaremos, no confirmaréis que aquí en Galicia no envidiemos a nadie, tenemos que ser venzas. Eh, unha una... paisaxe unha este... valla romana patrimonio da humanidade sí. completamente inteira sí. temos as catedrais, temos unha comida espectacular, e que non, canto máis viaxo, como digo eu máis me gusta a Minha Terra o máis aprecio que hai na Minha Terra porque sí. precisamente é que non boto de menos nada, claro. nada. valoración que tamén se ten que extender precisamente a que uh que recoñezan dende os altos sistemas eh, eh, europeos que en Galicia paga pena estar e paga a pena vivir, que o rural tamén paga pena. Hombre, tanto... Efectivamente, que non hai tanto abandono, que por culpa dos incendios desaparezcan mm. as zonas do Caurel, que claro, é impresionante claro, claro. Eh, ver os fornos de callos esgrafiados que lia vías, construcións as tradicións, as... <ríe> Montón de cousas un, para, un paraíso Que xa é patrimonio da humanidade claro, Como xe o claro, parque claro, claro. Entón, bueno, que deixemos destruir A nosa terra non Por intereses non sei Si económicos si Non sei que razón ten Os incendios Non sei que razón ten esa destrucción Prefero pensar que, que bueno Que foron accidentes exactamente prefiro pensar claro. pero que sí que desde aquí e okay. desde o ámbito académico sobre todo non que quero que, que a xente que conserve que pueda Preserve que se si ve algo diferente, que non coñece, que non o destruya ese... O que non lle moleste poñer, poñer grafitis, nin nada ao contrario hmm. Que protexa que probablemente os seus avós ou algún descendente ou algún ascendente eh, Formaron parte dese de proxecto Claro cara claro. bueno pois é eh, de verdade que o eh, nós continuaríamos bastante tempo máis pero a verdade que o, o, o que si nos sai a radio e que limita noso tempo eh, pero é eh, unha primeira un primeiro contacto mar é unha primeira impresión é unha primeira pequena entrevista para que os nosos escoitantes galegos no mediterráneo e non galegos pois saiban que eh, ti estás traballando moi duro para poder dar a coñecer ese esgraciado galego que paga a pena que Puis conservar eh, que dar a coñecer a todo o mundo Moitísimas grazas por, por a tua... Gracias a vos por dar esa altavoz en esa sí. terra, no? A todos os galegos, e si o que non son galegos pero que tamén lle guste bueno, pues vir a visitarnos, que somos moi acolledores, aunque, bueno saben moitas veces fode chinchos e palabras sí. así raras, ah, eh, bueno. que por certo poden aparecer no diccionario non? Claro, que claro, claro muy Pero aquí somos moi acolledores a maior parte da xente, desde logo somos acolledores Eh, eh compartimos las nuestras tradiciones, encantamos que colaboren con nuestras tradiciones. Claro. Eh todos son eh, son bienvenidos, igual pues... que como me reciben Fora, que realmente, bueno, pues tengo que agradecer que alí donde vamos o o, o donde me llamades pues siempre bueno, quedo muy agradecida por darme esa oportunidad de, de y ese altavoz, ¿no? a decir que, que aquí en esta tierra tenemos una cosa muy bonita que somos los grafiados Pois moitísimas grazas, Mar Vos volvo a xe é prim, un primeiro contacto Que continuaremos máis adiante E que cualquier novidade que teñades e, Pois nos faremos no seco dela e, e, Manteremos pois o, o contacto con vosotros Para que nos lo digades Os galegos do Mediterráneo agradecen de, de verdade E eu garantizo xe que vos terás moito éxito no teu traballo Porque nosotros somos talismán cuas persoas que entrevistamos Moitísimas gracias, e chegou Nadal para todos. Igualmente, moi bo Nadal. Marcos. Eh, ano novo 2026. Grazas. Tamén no, para ti, Rafa. Ah, e igualmente, e, eh, se vos tedes caer por aquí, pues, oye, que tal o viño, que te levantes. Va, fantástico. Todos, todos, me, todos, me celebraron, gracias que os que no vos levaron de outra maneira. Veña claro sí. a Porelo. Una aperta grande, grande. apertas. A apertas, adeus. Thank <laughs> you. egos no con Armando Fernández y Julio Coghill. Bailadores a veces de perdonar que colle molo pandeiro e amigas, amigos. Esta música de fondo sirvenos para decir varias cosas. Sí. A primera es que esa trola que nos sí. quiseon meter o Noso correspondente parme min que é a do apalpador. Sab sí. que, que van apando moito que van a promocionálo polos centros galegos de todo o mundo. Vamos sí. a ver. non sei o noso técnico o, bueno, o noso colaborador, Xé eh, Manuel, non lo pode confirmar, pero alún xa dixo eso O apalpador sí. que vai a ir por todos os centros galegos do mundo. Vamos, pois parece que, que non é precisamente a, a, a... <risas> exactamente Que non é moita verdade vamos. No, de verdade, tampouca <risa> Bueno, ese é unha e outra Pois, queridos escaitantes, aproveitando Vamos a repetirvos Moitísima felicidade neste, neste Nadal e Moitísimo eh, Moitísimo Bon ano 2026 Ata o vindeiro xoves No mes de xaneiro Amigas, amigos Estón da premais eh, Hasta o xoves día oito, que me parece que ese día cando eh, es, es comenzamos Gracias, Dane por estar ahí, e como non, que anoite seixo vos o descanso a rúa vosa liberdade e de coxobis día 8 Para o servicio do rei levamos millares motos para enamorar las motas que damos mais morriñosos ai la la la la La, la, la, la, la, la, la, la, la. o campo da rinsoa, pasei no de má lugada, topei un anillo douro do estar cun velho e me de falta rire e lle de facer a cama onde non poida subiré ay ay ala la ay